וריבות שפתיי הקשיבו. על אל תדברו עוולה, ולא תדברו רמייה. הפניו תישאון, אם לאל תריבון. הטוב כי יחקור אתכם, אם כהתל באנוש תהתל ובוא. הוכיח יוכיח אתכם, אם בסתר פנים תישאון. הלוסעתו תבעת אתכם, ופחדו ייפול עליכם. זיכרוניכם משלי אפר, לגבי חומר גביכם. החרישו ממני, ואדברה אני, ויעבור עלי מה. על מה אשא בשרי ושיני, ונפשי אשים בכפי. הן יקטלני, לא אייחל. אך דרכי אל פניו אוכיח. גם הוא לי, לי שוע, כי לא לפניו חנף יבוא. שמעו שמעו המילתי, ואחוותי באוזניכם. הננה ערכתי משפט, ידעתי כי אני אצדק. מיהו יריב עמדי, כי אתה אחריש ואגבה. אך אח שתיים אל תעש עמדי, אז מפניך לא אסתר. כפיך מעלי הרחק, ואימתך אל תבעתני. וקרא ואנוכי אענה, או אדבר בהשיבני. כמה לי עוונות וחטאות. פשעי וחטאתי הודיעני. למה פניך תסתיר, ותחשבני לאויב לך? העלה נידף תערוץ, ואת קש יבש תרדוף, כי תכתוב עלי מרורות, ותורישני עוונות נעורי, ותשם בשד רגלי, ותשמור כל אורחותי, על שורשי רגלי תתחכה, והוא כרכב יבלה, כבגד אכל לו לא עש.